А щоб все ж таки зрозуміти, що мені потрібно в цьому місті, я замовив собі в ресторані, але їжа не смакувала. Я все ж таки думав, спостерігав за поодинокими прихожими групами туристів, намагаючись у всіх жінках впізнати свою підопічну. І якось мені навіть здалося, що це вона. Жінка була в елегантних черевичках, шкода, що, що я не запам'ятав їх кольору. У вузькому світло-жовтому платті і такому самому солом'яному капелюшку і широкими крисами За ними і за темними шкельцями сонцезахисних окулярів я не міг добре розглядіти Ні в її вличчя, ні кольору підібраного під капелюшок волосся Вона сиділа у барі на протилежному боці площі і пласік. Я ніби пес роздував Ніздрі, намагаючись вловити споперед тисячі вуличних запахів легкий аромат Буску. Але, на жаль, я все таки був людиною, а не псом. Мені було легше вифантазувати цей аромат, аніж відчути його. Хвилини за три, коли я був майже упевнений, що знайшов і впізнав її, до пані підійшли двоє чоловіків. Я би самолково пізнав у них корінних мешканців. І всі троє заговорили англійською Я не міг розчути, про що вони говорять Але чітко розпізнав артикуляцію Потім я побачив другу Блондинку у рожевих бриджах Третя Короткострижена русявка Витончена як сатуетка, Теж могла бути нею Згодом мій погляд Виривав із звірби чиню кожну жінку Навіть не пропустив огрядну кучеряву пані Яскраво вбрану Вже пост бальзаківського віку Мені було все одно, як вона виглядає. Голова йшла обертом, і я просівав усіх через сито, як пекар борошно. І зрештою у ситі залишилась ота перша з бару. Хіба вона не могла говорити англійською мовою? От іде вона для успішного бізнес-ледів. Нехай це буде вона, вирішив я, і знову обернувся до бару. Але жінки все ж таки мене зачаровували своєю таємничістю, знову постало питання, що я тут роблю в І взагалі, я відчував, що за недужою, за якоюсь невідомою хворобою, яка лякає мене, наймовірніше, її вірус осів у мені давно. Може, з дитинства. Я раптом згадав про дивну тугу, яка раптово хопила мене, мабуть, з років десяти. Потім я міг притамувати її, обдурити, Надовго втекти від неї. Напевно, тому і не реалізувався. Кожен в житті робить лише одну справу, попри те, що хапається за багато речей. Я усвідомив це дуже давно. Письменник пише одну книгу, навіть якщо з-під його пера вийшло 40 романів. І ця книга наскрізь пронизана однією нав'язливою ідеєю. У Маракамі – це колодязь, у Міллера – секс, у Павліча – Мітичний епос. Та й Малер, навіть змінюючи техніку письма, оповідає про не те саме. Важлива тільки стилістика, за якою тебе відрізняють від інших. Можливо, мені судилося бути непоганим письменником чи музикантом, але я зрозумів, це занадто пізно. Якби я не боявся думки про своє покликання в 15 років, все, можливо, склалося б інакше. Але хто може вгадати свій шлях? Так рано. У ресторані, де я з них учу, коли пав водевкою ніжку ягняти, запечену у сметані і прикрашену базиліком, були винні льохи. Туди нас час від часу спускали разом з туристами на дегустацію. Я підкликав хазяїна, познайомився з ним. Його звали Сем'юал Росса І заплативши кілька лір, увійшов у прохолодне підземелля. У напівмороці біля стін стояли бочівки з вином, а на дерев'яних полицях лежали пляшки з напоєм різних сортів. Підземний лаз, обгороджений турнікетом, вів кудись ожив, із нього віяло вогкістю. Таких таємних ходів на острові безліч. Під час воїн їх використовували як бомбосховища чи переходи з одного до іншого будинку, ба навіть міста. Місцеві жителі не дивувалися, що копачі колодязів натикалися на кам'яні коридори. Я запитав у Сема дозволу зайти за турнікет? Це небезпечно, сказав він.